Salmul 120 al minelor. Doamne, ca o mină de preț sufletul nostru nedărit și ca dobândă sufletele neamului nostru le-am agonisit. Doamne, ca o mină smerenia nedărit și prin ea cu aripile de îngeri ale faptelor bune la cel neisuit. Doamne, ca o mină răbdarea ne dăruit și zi de zi. Să adunăm comoara cea din cer, ne-am străduit. Doamne, ca o mină, hărnicia ne dăruit, încât prin slujbe, rugăciuni și daruri, altarele tale le-am împodobit. Doamne, ca o mină, blândețea ne și în războiul cu trupul, cu lumea și cu demonii, pentru noi ai biruit. Doamne, ca o mină, milostenea ne și prin porunca ta, celui care are, îi se va mai da, cu bogățiile tale ne împărtășit. Doamne, ca o mină, curățenia ne și ucenii să pregătim pentru tine ne Doamne, ca o mină, cumpătare ne dăruit, de aceea ateii, vicleni, sectanții ne-au lovit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 Sfinților le-am dat și cu doinele i-am cinstit.